FDSOak eta EHELBek bizindikatek arazoinak bazituzten kontentizeiteko barda aptezkundetako emaitzak eskuratzean. Biek eunekoetan progresio bat ezagutzen baitute, FDSOak nagusitzen balimada departamenduan, pentsatzeko da EHELBek irabazten duela eskualegian. Mintzatu gira, bi taldeetako ordezkari ekin. FDSOako Patrick Bai, gu biziki kontengira, zer nahi ikusten du departamendu mailan ehuna indako berritahamalau egiten duela, diela sei urte Eruita, hamar eta atarrasi ginen heldu. Hain txu bostpundu ira ditu departamendu mailan eta biziki kontengida. Berazik usten da, progresio hori departamenduan. Zerbait erraiten aldea eskoalerrien partetik? Eskoalerrien partetik ez da erten aldea, guk pentsu dugu ikusiz ze de dinamika den eskoalerrien eta nola guk inditu unbi kurauzitan ikusu duen ze zen guk uh, gure iduriko botzen erdiak inda ditu eta erran ahidu eskoalerrien uh, ere nahuzi gila. Ben behituzi ezen makiak hori erraiten edo sendimendu bat da? Jori sendimendu bat da, benen pentsutuko seurgira nahosigiela eskualerrian ere. Jori ikusi behariteke, herrietako emaitzak ondoko egunetan txetasun gehiago izaiten aldean bihagnotik eskualerritik eztea manerarik prozeski segurtamen gehiago egiteko. Mehementuan erten daukute ez dela manerarik. Gio istan dena guk ere nahi induke seurg izan gauza hortaz, benen huaiko eh, mementuan ez eh, du jakiten al gauza hori. Ondorioa zer da, zuretako? Ondorioa zer da, eben zer nahi xaz, ni kampanya den bohane gana utan guz na, gu aiko gira, tani aiko niz lanian, laborari guzien txerbitxuko. Nik ez dut egine lifentziaik FDSa eta ÖLB-in ahtian, eta bada aniz laborari sindikateak ez dienak, ez eskoldeatian ez bestian, denen serbitxuko denean antalietan, laborari guzien antalietan, eskoleriko laborari guzien antalietan haikoa honiz lanian, eta zer nahi izazuk hainen ditu 6 edo zazpi eskolegitik eta haiko gira denak, eben lanian, laborari guzien antalietan. Entzunez agun, ehilbeko bineat molimozen ikus moldea orai. Departamendu mailan ikusten du uh, konferrazioan peizan uh, biharnokoa, eta ehilbeko uh, emaitzak egitzen balima dira, progresio bat uh, bat dela Departamendu mailan. Eta beraz hori gauza baiko da. eta bestalde uh, departamentuko zeimaki horiek uh, ekarzen bali batu uh, eskoalerri uh, mailat, hori ikusten du uh, zinezko progresio hondia egin duela ebelbek, eta partikulaski uh, goratzen gideela jala uh, ere, eguneko berri eta hamanlaukako txela sei eta uh, heltzen dira eta beraz egienua ardiesten duela. Graz, emaitzak uh, pozitiboki, ikusten dituzue, zer nahi dute zuen zatoi. Bai, pozitiboki, bon, usteut, hor uh, <coughs> dela, hoitamost urtez, ohelbek uh, eman duen lanaren emaitza, eh? ez da hori uh, kampaina horren uh, emaitza bakarra. Usta ut, ohelbek uh, betidanik lana egindula laborarien defentsan, eta ikusi du, ezken, atikrija, eta horietan, ze mobilizazio jarri den lekian, ze lanak eginak izan diren, bai... Uh, Behi primaurien itzulean eta beste saile desberdinetan, hala, ustaut lan horren guzien emaitza dela hor, laborari ainitzek bereen behikusia utela nok zer egiten zuen eskolerri mailan, eta beste gauza, aipatu behar dena, badela jaleike generazionero, belaunaldi berri bat eldu dena, eta hak nahi duela be... Beherba beste lagorantza bat, nun errantzuten duen uh, gizartearen beha hori eta hori da berentzat uh, lagorantza iranko eta Usta uto hortako guten ÖLB uh, buskatu eta ÖLB gehiengoan ezagri.